Kolmonen, Joo, ja täällä te ykkönen. Ky ja niin. ja mä en taska kuule mun luuresta yhtään mitään. Kuuleeko Jasuliini? Mä kuulen. Joo, laita kovempaa kovihikkoa. Niin, tässä tapahtui muutama päivä jonkin verran näitä ylilyöntejä ja painosanalla lyöntejä, kun IFK ja jokerit ottivat ensimmäisen kerran tällä kaudella yhteen. Toisen kerran. Toisin toisen kerran, okei. Okay, tota no niin, siis Pöysilöhän on tunnet, tunnetusti niinku Henkeen ja Veren IFK-mies ja mä oon nähnyt tota no niin, jokerit-mainoksessa ja sinä tunnetusti no Henkeen ja Veren, Veren jokerit-mies. Niin, mitä mieltä te olette tästä kalapalikista? Tyhmä, tyhmää. tyhmää. Siis missä mielessä tyhmää? Tarpeet on, on täysin tyhmää. Niin, siis jos jätkät ottaisi, niin kuin selvittelisi, pelaisivat erään kimblejä tai jatsia ja menisivät sen jälkeen <laughs> juomaan lämpimät kaakaot, niin kaikki olisi hyvin. Miten tota, vihaaksi? Tota, no, niin pössö on sanonut, että vihaat jokereita, eikö näin ole? Joo. Vihaat sä tota, no, niin sitten <laughs> hifkiä? Tota, mä en sano tässä het tällä hetkellä mä en vihaa, mutta sitten kun mä näen ne pelaamassa siellä jokereita vastaan, niin tuntuu vahvasti. Niin mä vahvasti. mä vihaan ottelussa, mutta en niinku otteluiden ulkopuolella. Mutta mut siis jos se pelaa teidän eh, kakkos helsinkiläisjoukkueen, ei siis ei teidän joukkueen, vaan tämä toinen joukkueen, niin pelaa esimerkiksi Tapparaa vastaan, niin vihaatteko se silloinkin sitten tätä toista, tätä toista helsinkiläisjoukkuetta? Oma on joskus kiusaamassa IFK-kavereitani katsomassa, kun Tappara on nöyryttänyt IFKta, mutta tota... En mä nyt sitten tiedä oikein, että mä mä karhu kissat. <laughs> Selvä. Mutta sitten tähän vielä, että. Teidän kahden välillä, niin onko tämä aiheuttanut näköistä tässä kiskusta. Aika vähän olmalla, on, Almo. Me, me päästään tässä näin niin kuin vapaassa, hyvässä ilmapiirissä purkamaan näitä turhautumia terapeuttisen keskustelun kanssa. Se <höh> to oli sanoa, että mulle yksi kysymys vielä mikä mun pitää lopettaa. Se oli hieno lopetus tuohon, mutta mä en koskaan muista mihin, mihin, mihin pitää lopettaa, niin se että mikä sinen toikeen on, kun mä nyt en oikeeta että ymmärrän että koska koskaan on kotesin kaupungissa missä on kaksi hyvää urheilujoukkoa samassa lajissa, niin mikä, mikä siinä sinä nyt on, on niin miksi pitää sitä vihata, sitten kaupungin toista joukkoa, että koska koska ulista Helsinginläinen kuitenkin kannattaisi kuin mä... kilpailussa vaan yksi voi voittaa. Nee. Niin. Nee. Ja se pahen kilpailu yleensä saattuu alemmas toinen Helsingin joukkue, niin se on se syy vihaan. No, Miten? En mä vielä jokereita, jos ne Mestiksessä tai jos on joka vuosi tosi huono joukkue. Tai en mä usko, että jokerifanit jäävät ta ja cfk joka vuosi tosi huono Mut, ette, No siis, mä, mä oon kannattanut jokereita ihan pelkästään sen takia, että oot tuotellut hyvin kältä ja Helsingissä oli äh, oli lähemmät lähi, joukkueet. Mutta jokerista oli mun mielestä paljon, paljon mukavampi nimi kuin HIFK, niin Se oli mun miksi mä oon kannattanut jokereita. Jäätala sanoi lausui, niin, että sä, et, sä et ruotsin kielen vastainen. <laughs> Mut, ruotsin mutta, kielen mä olisin tiennyt sitä silloin, kun mä, mä, mä oon käynyt kaksi kertaa Latkevatissa ja silloin mä huono. vasta Mä uh, et uh, et en että on en, ruotsia. En, en, mutta siis tämä tähän näin laitapa se vitoneen soimaan tällä sieltä, niin jos esimerkiksi Jokert on pudonnut pois, kyllä mä kannatan siinä, ja Hifke on mukana, kyllä mä kannatan sitten, että Hifke, että hän voitto tulee sitten Helsinkiin. Mikä paha siinä on, jos miksi se, voisi niin. Ihan sama, jos Oma Jokke tippu ihan sama, kuin se voittaa. Niin. ei Jokert voittaa. Te ette ole siis Helsinkiläiset. Te ette kannattaa Helsinkiläistä jälkeen joukkoa. En kannattaa. Nyt Ari, nyt mä haluan sulta kysyä, jos hyvinkään. Olisi kaksi hyvinkään tahkoa, niin kumpan se kannattaisi <tos> Ripän pallo lyöjä. Huonoa <tos> housuin vesiin saane suosi olla tyytyä. Nostamme latin kumparit pakit kuin vilaiset rakit pitää päälle stakin. Ei meitä alkaa muut tässä kydissä hyötyä. Olla menee kuulemma selänne, eiköhän veskarit siellä jo pelänne? Mikä niiden housuihin arvatkaa tai ette? Rämpi. Verkosta kiekkoa yksi ei saa hakea, tarkoitan tietenkin nyt tota makea. Joka nimeltäänsäkin on puita ketterämpi. Jare! Jare! Ja päiväni käynnistän, kevein mielin ajelen, saan hommani sujumaan. Kun illalla kotiin tuun, niin hymyyn kääntyy suu. Naapuri pihalla kyselee onks kaikki ihan ok? Mä sanon aah, mä sanon ko, Ja siihen vielä Päälle tee, niin kaikki on ihan okay. päivällä hyppään tukkiin ja vuoroni aloitan. Keveen mielin ahtailen, saan hommani sujumaan. Lyöllä kotiin tuun, niin hymyiltyn suunut. väärä mikki. Mä eka ekadeji kun sä puhuit, sit kun mä yritän itse puhua, mä laitan Daimingin summikin. Tää meni näin hyvin pössämäisesti. Hienoo. vielä vähän kovempaa mekalaisen löyriä siinä, niin kun nyt ymmärtää, että minä olen puoli kuuro, koska mä oon pitänyt tätä ohjelmaa 12V jo tällä näin. Ni, du -du -du -du -du. Kumpi puoli on kuuro, vasen vai oikee On kö seppoa menen alle puolet molemmat puolet on tässä näin. nyt laittaa vähän hiljenpäa nyt varpaitaan menee liian kovaa mutta tota noin tai hämmästykää koska mä huudan jo kuuhu no koska mä huudan niin kovaa niin tota noin tai puhu niin kovaa tällä näi mutta te ollaan luuri kovemmalta kuin muilla ihmisillä tässä näin. mutta siis rakkaas niin että mikäs tässä tuli aloitti Kanavan meidän... Kanavan radio Helsinki Johan Pascalista studiosa arska ja pösse sitä suuntaa sano no niin me ollaan mitään on mä No vaikeet juttuina vaikeet vaike juttuina tää onko koska ihmiset eivät muuten varsta välttämättä ymmärrä että kuunnellut onneksi näitä lähetyksiä aikaisemmin, eikä voit sitä päätellä. Mutta mä olin just annomassa ja aloitin meidän journalismilla. Minä olenkin journalistin ja tuohon haastattelun liittyen... Äh, ää käytyy mikä tuossa oli HFK ja Jokereiden välillä. Mä mietin että kun, siis, jos mun, sitä on pitänyt pitänyt pitää pitkään tehdä että mä katson katsomaan matsia tuotana pössen ei, Jää. <laughs> ei oo jäälatkoa. <laughs> Lätkää tai jääkiekkoa. Ei ole jäälatkoa. Lätkää niin, niin tota katsotaan sitten mä, mä voisin haastaa kaikki HIFK:n kannattajat. Totta tota, mun kanssa katsotaan kumpi voittaa sinä mutta älkää lyökö älkää lyökö tätä mallata riilit pää, pää päähän vaikka sille ei ei, ei kasva, tässä on AKT on OK levyltä, nimikappale AKT on OK. Täältä löytyy, jos kaikkein maailman, mitä täältä löytyy vielä, taksikuski, onko tässä vielä jotain yölinjalla ja muuta vastaan. Palataan tähän jossain vaiheessa, olemme soitettu tuo kappale aikaisemminkin. Nyt voisi ottaa tämmöisen jonkinlaisen teemalähetyksen, että... Elämä aikuiselle lähetys. Me, mehän ollaan järjestetty Paskalistan kanssa tota, niin Paska-elämällä aikuiselle konsepti, missä kerättiin rahaa mulle. Oli, oliko se elämä pösilöllä konsepti, missä me kerättiin rahaa? Kerättiin rahaa mulle, olin, mutta Vantaalla töölöön Nei. ja vähän pääsin loppupeleissä Kyllä, ja, ja mulle kerättiin rahaa, että mä voin siellä, tota, varaa talvehti ja, ja, ja minä pystyn olemaan, oliko se pari kuukautta sitten reissussa sitten äh, sillä rahalla, kun ne oli jossakin äh, tota, Etelä-Amerikassa, kun oli jo hommanut hommannut, sillä rahalla siellä eli mukavasti. Niin nythän on ensi keskiviikkona meidän... Äh, pahantekäväisyyskonserttien esikuva, eli tota, elämä lapselle konsertti. Ei ole enää puhdas elämä lapselle, on vaan niin, lapselle, elämä lapselle, Niin on no, vaan elämä. <laughs> niin, tai lapselle konsertti, <laughs> niin, ei tai ihan mitä vaan. Mutta kuitenkin, se, siellä on niin kuin todella huonoja esiintyjiä se on, ylittää melkein, mit, äh, siis ainahan siellä on, ja yleensä siellä on ne paskat äh, esiintöjä, jo, joilta just ilmestynyt levy, hän on ainoastaan promomassa levyönsä siellä, niin, mutta täällä on nyt tänä vuonna, äh, jos otetaan äh, näitä artisteja enemmältäkin tässä, näin, äh, mutta mä kerron jo tässä vaiheessa, Mit, mitä on luvassa. On Laurinia tulossa että chiikki on siellä niin, Jippo on, Elonkerjuu Tuuli on siellä niin, jos joku tunnistaa jossain vaiheessa sitä soitetaan, Sturströmun, Drang Diantra, Robin Astekki on ilmeisesti aika paskaa Eikö se ole kiva? On, No niin, pitää soittaa lahti Mitäs vielä täällä on? No siinä su suurin onkin nämä, mitä mä tunnistan skeidaksi, niin, niin tota, soitetaan noita, ja te voitte laittaa tänne Southboxiin viestiä, että Elämä aikuisella aikuista aikuistiimmisellä, että, että kuinka paljon te sitten rahaa ja, ja mitä varten, niin me luetaan näitä viestejä ja yritetään auttaa ja kerätä teille sitten rahaa. Et sen sijaan, että me otetaan taas teiltä fyrkkaa, niin me yritetään tota niin, antaa fyrkkaa teidän käyttöön, niin, mutta mä en tiedä mistä nyt pysyillä on rahaa. Meillä on monesti löytyy vetoa ja pysyillä on aina välin, hävinnyt ne kaikki. Lähes Onko se kuinka kertaakaan voittanut? On voittanut yhden vedon. Okei, okay, siis. Mutta sitten me verrattiin tuplaa kuittia verosta. Okay. <laughs> Miten muuten, muuten, yleensä me ei puhuta näin pitkällä mutta koska meillä on tämä elämä aikuisella ja aikuiset on vähän hita hitailla, kun ne ei ole niin nopeita kuin lapset, niin, tota, niin, ää, niin ää, mä en tiedä, miten toi taas liittyy mihinkään, mutta <laughs> tota, siis, onks, kun oli tämä yksi veto, missä jos sä hävisit, mutta ei ole löytyy vetoa niin taisi olla se, että Suomen lätkäsijoitus... Äh, Siitä me löytiin vetoa. Okei, okay, no joskin me löytiin vetoa, että tota, sun piti laittaa Facebookin tai jonnekin sun paidot on yläosottomissa, teitkö sinä sen silloin? Kyllä tein. Okei, okay, selvä. Tämä nyt on varmistettu, joo. Mä, mä en ollut ihan varma, että tämä me, me nyt vähän aikaa vetoa jostain maalista, josta matsissa, mutta siitä raha. Mikä se veto oli? Ei, me vi, vi, viimeksi, tai me, en mä, <lacht> tämä on todellakin mielenkiintoista, Miksi me lyöttiin maalista joskin matsissa. Me Tuloksesta ota... lyötiin vetoa vähän aikaa me, me, me, me vähän mietittiin, että kuinka paljon Suomessa, tai on saamatta mitalla ja olympialaiset. Niin sitä, siitä oli, mutta. Sitä me ei lyöty vetoa niin, kuitenkaan. me lyöttiin veto johon panosta. Niin. Tai siis, sä, S kysyit, sä kysyit multa, et, et paljon, sanon, että Suomi, to, toivottavasti Suomi on annettu mitallia, mutta mä en varsinaisesti sanonut yhtään mitään siihen. Sitten, Mun mielestä kai... sanottiin yksi ja kaksi. Mutta ei ollut panosta, oli vaan niin leikkimellinen veto. Selvä. Ja voitin sen. Okei, voitin se voitin sen. Suome sai kolme mitallia. Okei, okay, sä sanoit kaksi vai? Niin. Okei, okay, mä, mä sanoin yksi vai? Joo. Ja kun mä sanoin, että mä en ole perehtynyt asiaa, niin ei, mä, ei se mua kiinnosta. Mut, mutta hyvän nyt nytten äh, siellä... Aika monta minuuttia meni ilman puhetta. Monta... <laughs> ilman puhetta, ilman musiikkia. Mitä <laughs> se... <laughs> joskus puhetta. tehdä muuten lähetys, että mistä ei saada olekaan musiikkia, vaan musiikkoidaan itse. Hmm. Puhutaan homma Hommataan kitaristi tänne, että ei tule yhtään musiikkia levyiltä. se on aika hurjaa. Niin kuin livepaskis. Niin, varsinkin, no livepaskis, livepaskis, niinhän näyttää <laughs> niin olemaan. Mutta tuota niin, jos ottaa huomioon, kuinka nopeasti mä puhun, niin meidän tunnilähetys, se vastaa semmoista kahta 3 tuntia, niin kuin normaali... Niin mäkin osaan loppuudessa aika nopeasti, ottaa Nopeus, skava. Aluksahan se puhut tosi hitaasti, neljä. Ja toi enemmän toi pösillä rooli päällä, mutta sitten se on tässä vähän vaihtunut. onko tullut ainuttakaan muuten, tuota, niin, kun ei nyt missä missään nimessä paskiksessa musiikkia soittamaan, niin onko tullut Southboxiin vielä toiveita, että kenelle pitää antaa fyrkkää ja mitä varten? Asun Hesas kirjoittaa, tarvii massia, että voi muuttaa takaisin Espoose Vesa haluu rahaa, et voi ostaa karja peitsa, mutta ne mennään pois. Mut nyt tulee sitä musiikkia. Joo. Diantra hygest, hygest. Ja, ja, ja ilmoittakaa, myöskin, ilmoittakaa myöskin sitten, että jos on toivetta, niin raha rahasummaa, sitä, että kuinka paljon tarvitte, niin sekin kyllä löytyy. My told me when I We're all born superstars She roll my head and put my lipstick on In the glass of her boudoir There's nothing wrong with loving who you are She said, cause it made you perfect, babe Nettiradiossa jotain häikkää, niin DJ Pösylön muuttui knutaksi ja poistui hetkeksi keskuudestamme. Aaristo täällä näin jatkaa näin nollen. tuli sitten tahtoisin rahaa, jotta voisin, saada, voisin nostaa DJ Pösylön ulos radiosta. on se pikkusumma riittää. No nyt se on ulkona ainakin mutta radiosta hän ei ole ulkona vielä käsiki laittaa loistava nimimerkki käsiki on viestin mulle rahaa sen verran että voisin ostaa jokerit ja myysin jengin sitten kiinaan kaikki ne kannattajineen en siellä rahaa tarvita ne riittää Alfa-saattoviesti, aikuiselle Death Metal-konsertti. Ja rahakesan ja jakakaa palkintoja, niin kerron, kerron, mihin kaipaisin rahaa. No, me voidaan... Miten me voisi laittaa palkinnossa? Ilta pösilön kanssa. Mitä on itse asiassa ollut puhetta, että voi tilata pösilön, esittämää pippaloihinsa musiikkia. Be ja Kenovi laittoi, että mä tarvin 70 saulilta niinku kuin pukkinen. <laughs> Okei, okay. no se on mainoksena Annille, siihen sitten. Ehehe, se oli todella mielikuvituksellisesti keksityt tuohon Tässä on kuitenkin Diandra. Ja osoitetaan sitten enemmän Diandraa, kun tulee hyvinkään spesiaali Keväällä voisi tehdä hyviä hy hy hy spesiaali kun meillä on tulossa nyt Turku-Tampere ja lahti -spesiaalia syksyllä, niin odottakaa ei hyvin eikä hevinkään sitten vielä lisää ja tässä edelleenkin maailman vanhimpia lapsitähtiä pienten jälkeen Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. And some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay keep because talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know it getting sweeter. So what can I do? a really bad you my lord. To me, spirin is just like a sport. Anything time, it's all good että tuota, niin, hän joutuu kun knutastelemaan vähän enemmän Mutta kuitenkin hän tulee esittämään, koska Jore Marjarenta ei ole hyvän tapahtuvassa laulamassa, koska sen takia Jorehan niissä laulaa, että ei sen takia, että hän olisi hyvä ihminen, vaan kun ei se keikkoja, niin pyösylle tulee tulkitsemaan haaveet kaatuu tänne näin. Ja on laittuinen heinäkenkä, heinäkenkä Peltonen tänään tulee pudista Pistäpä Litti Litmanen soimaan. No Littiin liittyvää musiikkia on kyllä tänään luvassa. Mutta hetkinen, mikä tuossa oli, kuka tuon satumaan esitti? Löydetty, se on... Lindemann! Mamba, Mamba, tähti 91 levyltä. Nythän suututtiin sitten, kun yritettiin kakaralla laittaa kauneuskilpailua. Niin ei oikein irrannut, mutta kyllä lapsia pystyttiin hyväksi käyttämään. Sitten vielä kuvulla vielä. Olen unohtunut kokonaan Mambo Number 5 olemassa. Me näin jossakin jotain, jonkun jotain, joka liittyy tähän. Pitää nyt soittaa tähän näin. mainokset järkeä, että tulee tänne näin. Ja Olli laittoi rakkaat musikat, oi kertokaa mistä ihmeestä voisin hankkia sen AKTOK-levin OK, itselleen, montako munosta pitää myydä? 17! Ja kakkonen laittoi viesti, Leif Lindgren, tuomittiin muutama vuosi sitten huumausaineista linnaan, no Johan, jos tuo pitää paikkaansa. No, tiedet tiedetään miten pikku-geellekin kävi. Ei hyvin, ei hyvin. Elämä-ge-pikku-geellekonsertti elämä on myös la tai elämä lapsi Tai elämä-lapsitähdille konsertti, aikuiselämä-lapsitähdille. Se voisi olla asiallinen. No niin, mennään mainoksiin jälkeen. Pössapal tulee tänne näillä tulkitsemaan. Joe Remaria Toronto. Tämä on Radio Helsinki. Indie konkari Placebo konsertoi Helsingin jäähallissa perjantaina 14. päivä syyskuuta. Placebo lämmittelee harvoin keikkaileva helsinkiläinen PP Deluxe. Liput myynnissä nyt, tiketissä ja lippupalvelussa. Hinta on 49 euroa plus mahdolliset toimituskulut. Moi kulta, mistä sä olet? Sun piti olla jo kotona koulusta. Et ikinä uskomaan mä sportiskerhossa. Täällä voi heti koulun jälkeen kokeilla putistaa, korista ja voik mitä. Eihän sua ole ennen urheilu kiinnostanut. Äh, se oli jo ennen. Nyt mun on mentävä. Moikka. Klikkaa. Espoa.fi Radio Helsinki kutsuu jälleen ystävänsä koole viihtymään. Kuudennella linjalla syksyn ensimmäisessä illassa esiintyy kohuttu kotimainen elektrapop-duo Phantom. Tunnelmasta ja levimusiikista vastaavat Radio Helsingin DJ Nick Triani, Harvest sekä Marko Makelo. Radio Helsingin klubi kuudennella linjalla perjantaina 7. syyskuuta. Olet ystävien seurassa. Mukana myös Sol Olut. Sofioksa sen uutuusromaani, kun kyhkyiset katosivat, kertoo miehitetyn Viron ihmiskohtaloista aikana, jolloin mikään ei ollut totta, ja kun pahin oli totta. Tilaa vuoden odotetuin romaani-osoitteesta adlibris.com. Kohti valoa, laittaa lauantai päivät kiehumaan. Rytmiä eren Neljästä 4.6. Todossa sabados. DJ Bunuel ja kohti valoa joka lauantai. Se on Jeesus. Tämä on Radio Helsinki. Suoraanko? No suoraan taivinoa, mutta ihan mitä tässä Hyvät ja herrat, tosiaankin Elämä lapselle konsertti järjestään ensi viikon keskiviikkona. Ja me haluamme tällaista viettää tätä Pascalissassa Radio Helsingissä elämä aikuiselle konsertti. laittakaa tänne näin viestejä, kuinka paljon te tarvitset rahaa ja mitä varten, niin me yritämme parhaamme mukaan auttaa teitä. Ja tosiaankin tuossa tuli todettua, että Jore tai jostain käsittämättömästä syystä olet esiintymässä hyväntekeväisyystapahtumassa tapahtumassa ei ole esiintymässä. Ei ole, ei. Jore on Amerikassa ihan malukennut mä oon kääntänyt että se käy näkikään toni Suomessa. Oihan se että nyt käyläs täyden Tommosta varpa Amerikassa. Nämä no on isevät markkinat hei. No varmasti Jorella on ihan yhtä paljon kysytään Amerikassa kuin Suomessakin. On no selvä No asu asun voi hyvän aika sen tää lännirupee vittu iso mies siinä niin sehan ohan se tasunut sillä useamman vuoden mutta mitä kyläs tällä rampa Alvari se eihäs kitää kiirosta Jore Marjaranta siellä niin varsinkin kuin varsin jos se saa tietää että se ollut sen Leningrad niin se sitä että lopullisesti se pääsee Se on kulttimainen se, siellä. No niin pakko Siipäs se, se edes Meksikon rajalle esiintymään sinne niin teko miksikoi lais tek meks humpa, humpa bändin kanssa vai mitä miksi niitä sanotaan sanotaan vai mitä hempi soiko ole. Noitse nyt lö, saanut valmiiksi siellä, niin seuraavan kappaleen odottaa siellä niin ja sitten myöskin sinun oma niin sitten vaan pösilön pösilää että hän joutuu poistumaan keskuudesta mutta mutta joo tuleman poistepaikka paran mitä hän on paikalla, sitä hän eka ekavaista laulu eka. No ihan miten sä haluat lo, laittakaa lorttaa lotta lotta tähän alkuun Odotellaan sitä, oi on jotain on on on on nyt on on näitä nä nä elämä lapselle tähti. <lacht> Onko tämä nyt sit se. Joo. Katselin Suomen ruotsi maaottelu viime viikonloppuna. Teekkaris oli Göteborgissa. ja se on joka väli tää viisi intro. Okei. Okay. Tiedät miksi ne sanoo Göteborgia Englanniksi? Gothenburg. Kyllä, kyllä, Gothenburg. <lacht> Vähän kuin Gotham City. <tos> niin kyllä, aivan. Sehän se on semmoinen... Onks jokin... Batman ruottalainen? Ah! No hommahan, se on tunnettu. Niin. <tos> Totta. Juust, eli <Selvis> sitäkin <tos> mysteeri. No helppo se oli. <tos> Joo, ja, te, ja siellä esiintyy myös elonkerju ilman Lauri Tähkää. Siinä elonkerjut onko se tullut kaksi biisiä julkaisut tähän mennessä, niin tota... Ja se nyt tiedetään, että kuinka paljon se kiinnostaa, niin latetaan laten kanssa tässä elonkerjuuta. Soitaan siis hajonnut yhtiötä, joka ei esiinny Elämä Lapselle konsertissa. Kyllä, tai ne, niin... E, e, Nämä soittajat näin, esiintyy. Niin, yhtiö esiintyy, mutta ei laulaja... Harmi, ettei ei... meillä ole instrumentaaliversio tästä biistä, niin silloin <hah> me olemme soittaa Aivan. se. Kuvitelkaa tämä ilman laulua. Joo, varmasti hyvin helppoa. No, jos me tiedetään, miten tämä biisi tehtäisiin aina sillä kohdalla, kun latte laulaa, me vetetään salaa ja sitten voisi sitä ylöskopitella instrumentari kohta. Niin nyt tulee instrumentari kohta tulee. Sano, suurit. Joo, siinä tuli. Siinä tuli elokerjuuta. Se, se oli ihan suurilla laulukka kappaleilla, niin nyt nyt tuli toinen. Miksi seuraavaksi? Nyt haluaisin se vetää mun haaveet kaatuun. Oletko valmiiksi sillä välin tässä, näin, kun sä oot nyt tekniikkaa, tässä näen D-peräppä. vielä siellä esiintyi? Die soitettiin. Tuuli ja Ennon, sitten me soitimme jo vähän aikaa sitten Sun Sturmundrangien me soitimme vähän aikaa sitten Robinia Laitatko sä laitetsä laitetsä, mikä on se Robin-hitin sieltä niin? Robinin on monta hittiä, Faija Skitso Laitatko se? Joo Joo, Faija, okei okay. Musiikki pois Musiikki pois Tää on Nyt... vakavaa, se, kun joo, Pössi esiintyy joo, joo. Hyvät naisille herrat, seuraavaksi oh, ei, ei ole luvassa musiikkia <laughs> <laughs> Dei Pössiölle ja Joren Marjadanan haaveet kahtuu En voinut mä avista kun kotipiha jäi muntaa, mihin tiemme vei, sitä tiennyt ei meistä ainutkaan, ettei pysty palamaan. Haaveet katuu, niitä nousemaan en saa, haaveet tarpai paljon kauniinpaa hetkatu. No niin ne skaatu nyt varjot saapu. Riitika. Uu. Ihmeitä siis on mutta kuin Kyllä. <hysä> Kiitos. <hysä> Ole hyvä. Fire Skitson nyt. Jossain Kitsouks Ari Suffa, ja... No, mä, <laughs> mä, veikkaan, mä veikkaan, että se on skitsonut aika monta kertaa erään ihmisen kanssa, mutta eh, koska se niin on niin se, ei, se totta, niin se jätti, mä en huomannut sitä skitsoamista. Siis elämän lapselle korsi, todella on todella, todella siis, siis messevä esitymispläjäys keskiviikkona 12. päivä 9, Laurino on siellä niin, ja Cheekkiä, ja sitten on jippu, Ai niin jippuhan meidän pitää soittaa ilmaan. Laitetaan tämän perään vielä, kuka teki muista tämän naisen, ja... Elonkeriju on siellä Astetta tulee nytte no Astekki on siellä on Jollatetaan astista ennen Ei helvetti ai, ai, Näin on jätkä jatka se on Kyllä Ja Southboxi on joukirjattelet Astetta on Kouvolasta Oho. Mun mielestä se on lahes. Mun mielestä se on. Juntti se on ainakin. on. Tämä pitää selvittää. Elämä asteelle, kotikaupunki asteelle, keräys on menossa tällainen. Ei päättäkää, mikä on asteen kotikaupunki. Se voi hyvin niin olla kouvolasta kuulee. Se on kotoisin Kouvolaista ja asuun Joo, en tiedä, onko se välttämättä viisampia, mutta tietävämpiä. Kutkudellaan astetta. Paljon se on 13 astetta ulkona, tällä olla tällä hetkellä. Hyvä, hyvä, hyvä asia siltä. All the best, best, best boys. Hey, hey, come on, baby, come, come, on, baby. All the best, best. Se Mä sain sun numeroa. Yeah. Istu kotonaan, otti rohka suu. mietti jotain jään murtamaan lohka suu. Soitti, koita ymmärtää. Mä oon sun poika öljytä vaan. Se ei johdu tästä jallumaaliasta, eikä me tapahtunut. Pakko feida aste pois, kun pitää alkaa puhtaasti. Mä löysin tästä jippu Siis mä tiesin, että Jippuja on mulla edellä tämmönen kaverilevy, mutta mä en tiennyt, ne on komeroinut siellä Ressu Redfordia, eli Phil Collinsia. Eli Kato mitä sä teit Eli teikä lukit Tästä on jippu. Ei, ei oo engälten kaupunki Tai kuka teki Minusta Tän naisen Jos sä vaan Lähdit käveleen Sanomatta Edes moi Mä kun luulin etten, Ilman suo enää elä voi. En kai tuntenut suo vielä tippaakaan. Ja tuskin niitä mietit, ne mitä kerran luvattiin, kun mä uskoin niin kuin hölme vain sun Miten palat yhteen, liimatuksi saa. Kato, mitä sä teet. Sä jätit vain sirpaleita, heitit hiekkaa suoraan mun silmiin. Multa petti altamaa, kato, mitä sä teet. Tiedit vain sirpaleita, ene vain palaneita siltoja, vain jäljet samuajat. Joo. Kato mitä se teet, se sopisi, eikö se Hanna vai Henna vai mikä on sen Tauskin? Henna on se eks, nykyisin uusin eksa. <lacht> uusin, uusin tuleva eksa, onko on, se jo exa? On se jo exa. Okei, okay, siis se on Tauskin saanut, onneksi olkoon vaan. Onneksi olkoon Ka Tauski. Kaikille mulle paitsi sille lapselle. <lacht> tota, no, niin, tauski sai eilen, eilen sai ä, lapsen, tai no kataan, se Tauskikin sai, ja jotkut muutkin kenties sitten saivat. Tämä on, on nyt, <lacht> tämä on omistettu, tää seuraava kappale on omistettu sille lapselle, Tämä on Bye Bye Baby ja tämä cat -cat, tämän yhden, tämän virppi, se edistää kätkät, joka on virpi, Virppi, oliko se Virppi-kätkän? Virppi-kätkä on myös Towskin ex-vaimoa <laughs> niin, ja, ja niillä myös lapsia kyllä, yhdessä. Kyllä, toinen tästä duosta, niin tämä on omistettu sitten, omistettu sille lapsille, että Bye Bye Baby ja kätkät. Tässä on tämmöinen e Special Remix-versio ja sitten tämän jälkeen sitten palaamme, tai me palata vaan siirrymme ta ta tauskin taiteen pariin. unohdin sinut on hämmennyttävää. Täältä tulee mielenkiintoisia sovereita, muut, muitakin kavereita, kun kaverit omistat tästä kätkätille, palataan ehkä tänään tähän vielä uudestaan tai jo ensi viikolla. Hei, mutta hei, pitäisikö meitä pitää ensi viikolla joku spesiaali? Oletko siellä on paikan päällä pössö? On ensi viikon paikan -tota, päällä. se spesiaali, missä otetaan Turku ja Tampere. Battle. Niin, että mä, mä soitan tamperilaisia artisteja ja se soitat Turkulaisia artisteja. Ja katsotaan, kumma, mistä mieltä kansakunta on. Kummassa kumma, kumma, kumma on tehty ja tehdään paskempaa musiikkia. Sopii. En, ensi viikolla joo. Soitetaan, mä soitan sitten mitään poperaa, Mikko Alatalo ja kaikkea tuommoista meikäläinen. Tai sitten jos on joku versioitu kyseisen ar kaupungin artistia, niin sekin riittää. Ja yöhä oli aika pitkään tamperilainen. No yö, yö menee Tampereelle kyllä jo ehdottomasti. Joo, ähä, mutta siis ä, Tampereella on vähän vanhempaa. Se on enemmän kasaria ja sulla on tavallaan ysäriä enemmän joo. tulosta. Et tavallaan myös otetaan kasari vastaan ysäri, tuota päivänä tulee siinä niin. Mutta tässä oli siis bye bye baby ja shut shut, mutta nyt on siis tämä... <tos> Minäpäs kerron tästä Tauskista sen verran, että Tauskin nämä, nämä, nämä eläytöt suhteet, anna oli ihan hiljaisella taustalla bye bye baby, koska se sopii Tauskille todella hyvin, koska aika monta kertaa Tauskilla on sanottu bye bye baby. Tauski Peltonen on kolmannessa avioliitossa vuonna 1988, hän avioitui Tina-nimisen naisen kanssa, mutta liitto päättyi eroa vuonna 2003, 15 vuotta yhdessä. Se on peräti aikaa lailla, annetapa aplodit, annetapa hyvä sillä lailla, voi voi. Tiina Parka, eikö Tina Parka. Samana vuonna Peltonen avioitui satsat laulaneen Virpi kätkänen kanssa, he erosivat vuonna 2009 palatien myöhemmin yhteen yllätys, yllätys. kuinka monta kertaa nekin on sen tehnyt. Tosin puhumme että koko ajan, kertaa tauske on, tullut, että ne, tur... no ei mennä ikäviin asioihin. Mutta no niin, kuinka monta kertaa saa vetänyt sitä turpaista akkaa, se voi hyvänen aikaisemmin. Siis ihan oikeasti. Tauskeilla on ensimmäistä liitosta kolmelasta ja toisesta kaksi. Ja tämä on ää, siis vähän vanhempaa tietoa. Ja kolmannen liiton hän solmi tanssia henna tuomisen kanssa 20. elokuuta 2011 liiton toisen vaiheen avioerohakemus jätettiin 3.9. kello. Eikä kello 2012, mutta tämä, siis, ja tämä, tämä, tämä nyt on päivitetty, Kakara on putkahtanut sitten eilen. Onneksi on, on. olkoon. Onneksi alkoi taaskin. Tänne flapsi se on. Se on sitten kuudes kakara. Joo, Tauskin sanoi tänään aamutelevisiossa, että koska hän, oliko hänen isoisällään, äh, äh, kun äiti kuoli, kuoli niin tota, näiden lasten niin hänen isoisänsä, tai onko tämä nyt äidinäiti kuoli, tai kuitenkin isoisänsä, tai joku tai isänsä, ilmeisesti isoisänsä, kasvatti seitsemän lasta yksikseen, eli niin, kaikki oli vielä, eli seitsemän veljestä yksin, niin Tauskin haluaa, että hän, hänkin laittaa seitsemän, ja, seitsemän, tota, niin, äh, seitsemän kakaraa tota, niin, maailmaan, ja hän ilmoitti sinen että sen jälkeen hän laittaa sitten pöksyt uudestaan jalka. Että niistä pitää. Tämä on, omistettu, tämä on omistettu Tauskin viimeisimmälle vuorokauden ikäiselle kakaralle. Tämä on erittäin, sopii hänen ikäänsä, jos on vuorokausikää. Taas nuori on. Hän on hyvin nuori. Ja tämä on tietenkin Soberhoa Reveri-Jankista. Ai ai ai. Kyllä. Tauski. Nyt ei pysty lähtee karkuun. Lähde pois pössölähtee. Lähde töihin siitä. Vähän niin. karkuun. Lähden tekemään töitä. Joo. Tanssia tyylillä, millä viimeistä kertaa yhdessä taivassa vielä minua odottaa. Tahdon nuori olla taas uudestaan. Sinun kanssa pilviä katsellaan, sillä ehkä näemme uudestaan. Pustetaanko tähde toisillemme, varmistetaan jatkot taivaalle. Suru. on Young. ei pääse lähtenytkään vielä. Ei se mitään tuli mieleen, että meillähän on itse asiassa tässä Tauski-trilogia, nyt on otettu kaksi kappaletta. mitä tuli mieleen, kun tauski on tosiaankin jo kuusi kakara, ja ihan niin kuin kakaroiden kannalta, syntymättömien lasten kannalta, ja heidän äitien tulee synty, tota, vielä äidiksi ryhtymättömien hempukoiden kannalta, niin Tauskille joku voisi vihjastaa, että myös kondoomi on keksitty. Se on ilmeisikään, ei ymmärrä, että ehkäisyä voi käyttää. Ja näin ollen, että omistaa vielä Tauskille toi radioma... Mikä se onkaan nyt? Yle Aikaisemmin, yl a, aikaisemmin se nyt se on Yle yl X, niin nuorisokanavan ää, perinteinen kesäkumikappale vii, tältä vuodelta viime kesältä Tämä on omistettu tauski sinulle. Käytä kondoomia. Ihmiset, jos te saatte kesäkummeja sieltä, sieltä yleisarjoista, lahjoittakaa ne tauskille. Tässä on ää, tämän vuoden kesäkuvikappale, nimetään Panisin. Ja nyt pössälähi helvettiin. Suuttelee Ja just kun se mies heittää Noisen vuoteeseen sä Käännät pääsi pois ja popkorni Mennään vaan En pistäis vastaan Todellakaan Se on ihan hirveä kappale. Pösillä oli nämä unohtanut mikinkin auki tässä näin. Niistä pitää, eh, mitä. Sinä siis pani ja mä voin varustaa että tässä vaiheessa on tulossa mainostavan jälkeen tätä uutta hausmyllyä, featuring Enzo. Kappale on aurinko ja sitten luetaan elämä lapselle viestejä. Olemme eksyneet jonne verran aiheesta, koska olemme halunneet kunnioittaa tauskin lisääntymistä. Ei, hemmettisoitoa. Älkää. Hei, Tauski, älä pane, älä pane! Ja, ja tuota, niin, Henna vai Hanna vai mitä sä ootkaan? Aina Tauskin, akat palaa Tausin kanssa yhteen, niin. Äh, Teepa kappale mitään pihtaan tai pihtaisin. Ja laittakaa edelleenkin viestejä äh, elämään aikuiselle viesti, että Mihin te tarvitset tätä rahaa ja kuinka paljon ja miksi? En minä luen niitä sitten, meillä on täällä elä, elämäaikuiselle pahantekeväisyyslähetys menossa. Ahaha! <mulun> Lykyttäisiin! Kuksisin! Nussisin! Tämä on Radio Helsinki. Radio Helsingissä Kruisaalla koko perjantai-ilta. Ohjaamassa minä, Kuuke Kojola. moottorit startataan kello 20. Luvassa rockerolli-profiilia. Yhteistyössä Radio Helsinki ja V8 Magazine. Snobistista rappia romantiikkaa estetisoitua väkivaltaa ja keskiluokkaista kantaa ottavuutta. Rajattomasti suolenpätkiä ja tekotaiteellista seksiä. Vieläkö 25-vuotias rakkautta ja anarkiaa elokuvafestivaali on 80-luvun maineensa veroinen? Ota loparit, sairaslomaa tai pidä talvilomasi jo 20-30 syyskuuta. Katso lisätiedot oiff.fi. Showtime! I think it, Lauantai-diskon Erko, Erkko, Harvest, Johannes Kosta ja Marko Makelove ja Mini. Seuranaan Sami Häitiö tarjoavat parhaat menomusat etkoille ja kotibileisiin lauantai Radio Helsingin taajuudella 80. Lauantaidisko lauantai -disco. Radio Helsingissä ja Tavastialla. Joka lauantai. Hei, yeah. hey, mistä näin autot tulee? Autot. Auto tulee Amerikasta. Vegasi hyppää kyytiin. Tämä on Radio Helsinki. Karsu! Meitsi vaikka kuinka käännä Aina lankean ja tyhjäks haastan karki hüllyn lapsille on mä syttely vaarallista Apuunämse rientää mulle korvaasi kallista Lapsille puurot, purjot, vellit, salaatit ja naatit Ja mulle nuga kuta karamellit, limuna. Joo, ei täällä ollut vielä se, mä en että tulee mainosten jälkeen, mutta. Vaikka mä sanoisin, että se 10 minuutin kuluttua me niin tulee edelleenkin mainosten jälkeen. Äskeisen mainosten jälkeen tuo hausmyylli käyttöön. En sano, että aurinko tulee ihan justiisalalle. Mä huomasin, että täällä on. Täällä löytyy MC Hullun kolesterolin rulaa-levy, niin tuo lähtee kappaleen varmaan vähän paremmin liikenteeseen, mainosta jälkeen pitkiä, niin. Tässä on Minä suojelen sinua karkeilta, sopii elämä lapselle-konsertin aiheeseen. Mutta Eurohumpan pari taas. Tuossa MC Hullulla on aika hyviä kappaleiden nimiä, palaamme levyyn jatkossa. Verottojen nimenen kappale löytyy, Mökki Hullu kappale löytyy. Joo, ei, ei. <laughs> Joo, toi toi toi vaan tii. Pidetään joskus oma oma kylähullu spesiaali täällä näin, niin. Sotetaan <laughs> kylähulloja ja kaikki maailman friikkejä isi sitten kerkästä. Siitä voi istua Tämä on niin paska kappale, tuskin kukaan sitä närkästyy, että mä luon niitä tämän päälle. Tämä on ikään kuin taustamusiikkina teidän shoutbox viestejä Aleksin huoh huohottaja äh, kirjoittaja, että tarvitsisin rahaa, jotta voisin mennä Pariisin poikaystäväni nahkasohvaalle puhumaan Ruotsia ja parittelemaan hänen kanssaan samalla kuin Juomme Valkkarja. Okei, toi on aika hyvä. Kyllä elämä aikuisen. Toi aika, aika aikuista meininkiä. Minä hyväksyn tuon sen tauskin revittyihin, kivipestöihin ja varttuihin pitää saada käänteinen siveysvyö, että se snappi pysyy aisoissa. Sen kehittelyyn tarvii rahaa. Okei, toi on vielä parempi. Tuossa yhdistyy molemmat elämä aikuiselle, eli tauskin puolisolle. Ja elämä lapselle, että ei sitten niin kyllä se on parempi. Voisin kuvitella, että ei, ei, ei, ei, ei, ei. Ja Jampula se paskan Indies-pesujassa, no se on vedetty jo. Mutta ehkä... Plauna aikana jotain vastaavaa sitten sitä vuonna. Ja hei, ei tunnuti, niin että on hyvä. Kuunnelkaa nyt, että ja vauvo voivat hyvin. Ihan tauskin näköinen lapsiparka. Ja huolestuttujen laiton viesin Diera Arjet Pöstilö. Päivälään Radio Helsinki soitti hevi ja sumussa lue paskaa. Ja nyt paskalistassa laatu musa. <laughs> Enkö ole enää hipsteri kun tunnen näin, mikä on nyt hip? Mitä voi tehdä, jotta pysyisin alati vaativan supergenreilyn super kärjessä? Hmm. Jaa, toi on kyllä aika paha. Kysy Tauskilta. Mene Tauskin keikalle. Sitten voisin tänään aikakoneesintö jossakin Vantaalla. Mikä siellä on se yksi hotelli? Joku Vantaa tai Tulisudelma tai vastaava. Se, se on varmaan irku kun sä oot menossa sinne, mutta sit kun sä pääset tota, no, niin, jonoon, niin se on out. Mutta kun sit oot päässyt jonon ohi siitä sitten, sisälle, niin sit se, on, niin se alkaa olla jo siinä kiikun kaukoja. Ja se on todennäköisesti pari kertaa in ja out siinä varrella. Esimerkiksi kahdessa luvullahan äh, hipsterit, jos niitä nyt ei, ei sanottu, että tuli hipsterit, mutta mitkä hipsteriksi, niin tota. Nehän ei missään nimessä asunut Kalliossa, vaan muualla Helsingin alueella ja katteri nenävartta pitkin Kalliossa asuvia tyyppejä, jotka kuuntelivat iskelmää. No, tänään hipsterit asuvat Kalliossa ja kuuntelee iskelmää ja kattelevat nenävartta pitkin jotakin muuta, jotka sitä niin. Jos me lopettaa siihen liittikappaleeseen, kun sitä on toivottu, niin sitten. Mutta se on tulossa. Jos se löytyy tuota. Lisää lisää lisää rimaingia! Elämä 90-luvulle. Oikein hyvä. Ja nyt pannaan oikein rahaten ryyttä. Ryytmuurin ja kaappikello tipattaa seinältä. Y, K, K, Pät-Män ja ryyt roistoja jahtaa. Pät-Pät-Pät-Pät-Män ja Ryyt-Män roistoja jahtaa. pä pä Viime viikolla saimme tänne näin 20 vuoden oriutuksen jälkeen Pätin ja Ryydin ehtatavaraa. Ilmeisesti joskus pari kyntäviä vuotta sitten. Tässä on kappaleen myötään ryyd ja mitäs tänne, pitää rapetaa lisää teille niin? Ja lisää Olla on tullut viestejä. No toi aika hyvä, aika itsestäänselvä, so, iso Ismonseppä, heiari, tarvitsee rahaa, viinaa, niitä tapas kaikesta sitä No laita pontikka pöytä tänne, sinne keittämä itse pontikkaan, niin eihän se pitää pyrkkaa varten, tarvitsee sitä varten. Ja jotta karokeukokemalla so, olisi täydellinen, niin tarvitsen hevileviä ja poron lauleja salalla 10 eurolla, että saisin nämä puuttuvat levyt. No me kyllä pidetään, kule... Pidetään porrospesiaali ja hevispesiaali-bastiksessa tässä näin e muutaman kuukauden sisään, että ei, kunhan kuuntelit ne, niin se on siinä niin. Ja Liiharvi on laittanut viestin, vittu mä oon pyytänyt jippua paskalista tässä sata kertaa, ja nyt se sit toteutuu. Kiitti että tätä rataa. Joo, se tuli ja sanoi tosiaan. Kuka teki jipusta sen naisen? Ei tosiaan sen vanhemmat. Tämmöisiä -oh kuumaa päällä. Ah, ah. Tun, tun, tun. Tässä on MC puhuva pää ja tälle soitteellen eloiso. voi Jeesus kenttää nosta tästä näitä. Ilmaan mulo on prätki tallissa autoja hallissa, finanssiasiat hyvässä mallissa, kotterlaini talon katolla venttaa. No sillalle lennähdään retelä tres. A kampanimo soinnat. Askot sulla syke, syke mettere ranteensa mu hengessyttä jo kuuntelemme. joskus mitanusta sykettä se on kyllä menoa aika korkealle silloin. Ei ei. Mä hukannu hukannu sen joukossa geeni täylytänsi. Ja jaskolaiton viesti nä että tänne vain Kaali Wikipedin sanoi, että olen kotoisin vo, Voikkaalta ja sittemmin Lahtilaista. Mä vikkasin, että se on niin kuin ehkä sieltä päin kotoisin Voikkaalta, niin siinä on kou Kouvolan virrasseistä on Lahteen. Apinolaiton viesti rahaa, pitää saada pannaani. Mene töihin! Se onkaan Tämä sopii siihen, siihen koska alkaa so Trio Orit, Pietarin oh, Isto Hiltunen ja kun työpäivä on ohi, kello tulee kohta neljä. Leifistä tulee lisää informaatio. Nyt Leif on tullut uskoja kertaa hengellisen lauluyhtojen kanssa evankelioimassa ja kertomassa uskon Mä Mähän sanoin, että älkää, älkää, älkää, olisi pitänyt kieltää se lapsitähti pelleily silloin 90-luvulla. Joo, eikä täällä ole tässä näin Jari taidetta toivottiin. Ehkä katsotaan kuinka pitkä nuo mainot kestää. Tänään... Suomi pelaa potkupalloa. Mm. Onko e se TM-kapoihin? Ei, e Möömiöskapoihin. Sitten Karsina, Ranskaa vastaa, kotikenttä. Mm. Siellä on se nyt merkki loppuun, 36 000 ihmistä paikan päällä. Ja huomenna sitten on vanhat Starbucks, va vanhat vaajoukkueet täällä. Siellä on, mm. pelaa Sarikalla myösen. On Litmasta ja On Hyppiä. En tiedä ketä. Niin, tuoda. Sekin taitaa tulla televisiolista maksuttomalta kanavalta yhdeltä. Niin, tuoda, tuoda. Kunnioittakaa me Jerry Litmasta. Jerry Litmanen ehkä pelaa viittonen, koska viimeisen kerran ainakin Stadikalla. Joo, ja työpäivä nyt on ohi. Heillä on edessä. Jäljätkä ja jäljätkä potkupallo. Ensi viikolla tulee sitten tosiaan, nyt, kun tuossa tuli viereen tässä tämän ohilman aikana, niin äh, Turku ja Tampere Special. osallistua silloin Teidän ja on valtaa, että kummassa tehdään paskepaa musiikkia. On tehty paskepaa musiikkia Turussa vai Tampereella? Minä edustan Tampereetta ja Dei Pösiilö Turkua. Kun on työpäivä Työpäivä Ja no, Ei ole mutta tämän Mutta tämän jälkeen sitten lähtee liikenteeseen Tommi Läntinen ja Jari ja minä. Hyvästi! Ja Norppa tulee jatkamaan tänne näin. Pelastakaa Helsingin Norppa. Pelastakaa Suomen Lahden Norppa. Pelastakaa elämä Norpalle keräys. Ja niin minä kävelen kohti merenrantaa, missä jäät alkaa lähteä ja aloille tilaa antaa. On pimeys ohi, taas kujetaan valoon päin. Kevät ja minä, mikä pari, valon lapset käsikkäin. On pimeys ohi. Taas kuljetaan valoon päin, kevät minä, mikä pari, valon lapset tässä.